Езеро на чистотата Поемам от второто езеро нагоре. Скоро пред мен е тихата огледална повърхност на езерото на чистотата. Аз съм в друг един свят. Ето, цветята от бреговете се оглеждат в сините му води. Накитните околни полянки, изобилие от морави и глики. Кристалните реки се втичат в него, идещи от снажни преспи. Седи на една от големите скали край него. Животът му не е ли чуден нанис от скъпи мигове? Ето, с радостно очакване, то посреща слънцето. Лъчите му се пречупват с хиляди багри във водите му то всеки ден приказва с околните треви, цветя, скали и върхове и те му разправят за своите блянове, сънища, мечти и радости. На есен и зиме гъсти мъгли бавно лазят над него и околните върхове. Когато ледове и снегове го сковат, под тях пак текат бистрите му води, Но оногова, в чието сърце гори непреодолим копнеш, за свещената красота и истина, то дарява прозрение за вечните устои на битието, за красивата вътрешна страна на реалността, за мистичните закони на любовта, за нейното могъщество и всепобедност. Аз ставам. Връщам се към нашия стан. Навеждам се и вземам едно красиво бяло камъче от тук. Нека то да бъде вечната връзка между мен и неръкотворения храм на Рила.